Ska vi? vi – kör. – Ja, välkomna. – Välkommen till… – Detta är lite speciellt avsnitt ju. – Familjen? – Ja, välkommen det. till familjen. Ja, – but... Järnstopp. – Först och främst har jag lovat en sak. Vi skulle säga att Mikrina kan tyvärr inte vara med för att hon är i Spanien. Okej. Okay. Mm. – Gissa mm. vem det är i stället. <laughs> – Ja, gissa <laughs> vem som är med. <laughs> – Men han, han har aldrig varit med förr, gula? Nej, bara Vad typ är det alla gånger när man inte kan. Fjärde. Jag hade hat-trick mm. senast. Fast det var inte hat tricket som det inte var Men nu är det, det här. Jag sa att det var en tabby <laughs> <svedsby laughs> hat-trick. <laughs> att man, man har gjort det tre gånger men inte i streck. Så så mm. det, Matt, om du skulle öppna burkar, varför öppnar du inte vid micken så du verkligen får det där fina krisp. då, tänkte jag. Jag tror Mattias ville ju öppna nu bara för att visa att vi är hemma hos honom och inte sitter <laughs> i studion. Om man, det kommer att komma upp på vår Facebook sen så, så man kan se det ut när vi har poddat. Det är ändå lite speciell känsla ju. Ja, vi har faktiskt varit och käkat pizza. Och sen så ska vi ha lite förfest här. Snart så det kan ja. nog komma in lite folk under tiden. Men det är det liksom... Vi har väl låst dörren så de får styrka? Ja, jag tror inte det. Men lås, det lås. Prata i mikrofonen, Gulland. <laughs> Ursäkta mig, det är en mikrofon jag måste röra vet, med tänkte, munnen du du som, som en fucking R&B-singer. Jag låtsas att det är Beyoncé. Jag måste bara säga, mikrofon. ni vet om att jag har hållit cool. på i 14 veckor. Ja. Nej, till och med. Vi har spelat in 14 avsnitt. Vi har gjort ett live-avsnitt också. Ju. Så om vi räknar med det så är det 15. När då? Kobi, jag. Ja, men det räknas inte. Kan vi sluta räkna med det? <laughs> okay, men det är bara du som inte räknar med det. Mikkelina tycker inte heller räkta. Mm. Och inte Gullan heller. Ja, Jag har ingen <laughs> röst i det här tror jag. Gullan tycker mm. inte heller det så. Nej, okay. När räknas rösten? Har de med fyra veckor? Ja, du, Nej, snart du... får du ha en tala med det här. <laughs> en av grundarna. Men ja. jag vill köra quiz för jag fick inte vara med förra gången. Nej, men du förlorade hårt när vi körde det efterhand. Men när vi går vidare och mm. kör Mattes quiz. Då är det så här. Ska vi skriver i telefonen? Jag nu, ja. ni, ni är bara bekanta med reglerna nu väl? Men jag kan inte hålla mig och till för nya lyssnare. Am, ja. Jag tänker om det är inte alla som... Ja, men dra igenom det lite. Så. Det, är så här, det är ju det är första fråga och vill man alternativ så får man bara 0,5. Och då får man ju visa mig svaret. Yes. Reglerna som etableras av Kajsa. Ja, precis. Rule, Ingen okay. diskussion om det. Och sen så är det så här. Fråga ett har tre alternativ. Eller tre alternativ. Alltså ett A, B och C har fråga ett. Okej. Fråga två har bara A och B. Och fråga tre har bara A och B. Så det är ettan som har en extra. Oh, B. Så det är ettan har alltså oh, A och All de andra har bara A och B. All right. Så det är sju frågor totalt. Kan man säga, Ja. Vi dricker lite öl. Var ni, får ge, ni behöver inte göra det där eftersom det är bara jag som hör det. Vadå? Så behöver ni inte sitta och rapa rakt in i mikrofonen. Det är inte jättetrevligt att lyssna på. <laughs> det går rakt in i örat. Mig. Nej, sluta. Så han får ju live. Är ni redo nu Ja, nu kör vi. du är då så redo Har du din telefon redo? Jag var född upp och ner. Ja, nu ja. kör vi då. Kör. 1A. Nästa vecka är en väldigt stor dag för Sverige. Då är det dags för vår nationaldag den 6 juni. Som ni kanske vet. Då får vi sjunga en speciell sång, som jag alla tror att alla vet vilken det är. Det är alltså nationalsången. Men vem är den skriven av? Får vi alternativ? Det här kan jag tror jag. Det är, ja, är ju de här gamla reglerna som jag sa innan. Ja. Jag, vill jag vill gärna en... alternativ, alternativ ja, alla tack. dagar i veckan. Yes. Ja. Då är det A, Carl Fredrik Lundqvist. B, Rickard Döjbäck. C, Louise Allén. A, B, C, inte ett 2, 1, X, 2. Det kan du välja som du vill. Ursäkta mig. Så det är ABC, inte 1, X, 2. Nej. Ja, men det kan du ju vara vilket du bara ja. vet vilket du svarar. Så svar A, är. A, A, B. Mm. <laughs> Tänker jag. All right, nästa A, B. Kör. Vilket år skrevs nationalsången? Är nästa fråga. Men gud. Är det någon svensk Sverigedemokratpodd det här nu? Ja. Smart. Mm, Sverige SD Nej Men det är grej. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej. Men det skulle ju vara i nutid så tänkte jag att det är ju nutid. Nej, för att den här skrivs ju inte i nutid. Nej, men det har ju med nationallåldern att göra. Vill ni alternativ? Jag har ja, Det är som måste snacka om vikings nu. Ja, det är nutid. Vill du eh, också ha alternativet, Gulen? Ja, gärna. A 1844, B 1910, C 1849, All right, två. Högt tempo. Tar vi nästa fråga? Är det A på oh, nu vill du se. Ja. ja. ja. Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans dag firas den 6 juni som släkt varje år och det är en helgdag i Sverige. Tidigare firades 7 juni enbart som Fla Svenska Flaggans dag och först 1983 fick dagen även status som nationaldagen. Sedan 1906 är nationaldagen en salutdag och förena med detta år som jag kommer fråga om är nationaldagen även en helgdag. Ja, vilket år blev då Sveriges nationaldag röd dag? Oj, det här kommer man ju lite ihåg. Mm. Det var inte... äh... Nej, jag ska inte säga någonting till er. Köp på alternativ där. Också. Jag vill inte. Eller ja. Äh... Nej, men. Måste ni? Ja. vad säger du, Rikard? Nej, jag skiter i alternativ. Eh. Äh... Cool. Ja, men jag skiter också i alternativ. Då är det bara gulande, alltså. Ja, men vänta då. Jo, jag bara skriver ut papper. Ja, vi ska visa. Um... Ja. gullande. Alltså har du med där. Mm. Då är du är du nu Ja, yeah, hit hitt mig. Ja, 1989 B 2002 C 2005. Fuck. Mm. Fuck. <laughs> Jävla Är skit. Jag skriver fel på den direkt mm. då. Jag har lite sagt då Jorsson frågarna sen ska jag berätta Fan, med svaret. Man skulle ju tatt alternativa alltså. Ja, men det är ju så att man gjorde inte gjorde. Är du redo gullande? Är det två nu eller? Nu är det 2 två, två, två, ja. ja. Yes. Så ni kan få läs nu sista vinken så Roger Moore gått bort. Han var känd som en av ja, ja, ja, Roger Moore. Roger Moore. Aha. Roger Moore. Han var som i alla fall en av mina favoritagenter, James Bond. Ja. Men inte det enda James bond på denna frågan har. Så ni kanske idag har förstått så är vi i studion, Utan att spelar in hemma hos mig. Och min lägenhet nu var ju 1007 och tom åt 007. Nej, nu har jag inte någonting. <laughs> nu. Nu. <laughs> Kan du lugna ner dig, Mattias? Det var kul Nu jag med här. Andas. Som ni vet. Vi kan du bara ta frågan? Skit i allt den här jävla försnacken. <laughs> det är så här. Mitt, mitt lägen dess är ju 1007. Och tar ja. man bort det ettet blir 007. Ja. som Haviems Bond hade som agentnummer. Yes. Ja. Så, då är min fråga. Hur många James Bond-filmer var Roger Moore med Ach. i? denna fråga räknar jag bara med Eon Production-filmer. Va? Vad? Va? Vad sa du nu? Eon Production-filmer. Okej. Okay. Haviems bond det säger inte mig så mycket, men äh, ja. Ska du till om det är en alternativ? Jag har svarat redan. Jag har svarat också. Ja, jag har också men då svarat. behöver vi inte visa heller. Då kommer B. Men vem har gjort flest filmer efter Roger Moore? Och i denna fråga räknar också bara med Eon Production filmer. Alltså av James Bond då, det fattar ni kanske. Ja. ja. Men ja. Mm. Jag har ju tvingats att se på de här när jag var liten. Och alltså film. det är ju över 50 filmer. Det är väldigt många, ja. Ja, verkligen. Okay, ja. Men jag måste tänka lite vilka som har varit James Bond Det är inte Ass Andersson. Det är nu man tar någonting mot Idolton som var med typ en Ja, <laughs> eller hur? Han har en jävligt snick. kan hon någon alternativ? Nej, nej. Nej, jag tror faktiskt ah. inte heller jag vill ha alternativ. För, e, du ska jag ta nästa om. fråga. Ja. ja. Men det skulle inte vara något riktigt quiz om det inte fanns en sportfråga med, ju? Nej. Så nej. därför avslutar vi med en sportfråga tänkte jag. Okej, okay. helvetet. Det var ju elitloppet Elias <laughs> som <Det> var med Nej <laughs> Det, det var ju runt 30 30.000 som var där, men uppgift uppgifter sätter upp till 33.000. Men vad heter banan där elitoppet avgjordes? Inga jag kan bara en travbana. Hit me up before you go. Men. Äh, Nej, nah, men det är väl kanske den som jag tror då. Jag skriver den. Alternativ. Den enda som jag kan. Tack. Hur jag sig rigga då? Alltså jag vet vilken är jag kommer på, men jag tar alternativ. Ja, men vill du kolla åt mig först då? Rätten-teven right A, Solvalla, B, A, B, C Jägersro. Ja, och sen kör vi B. Kan du tagga ner lite, Gulla? Nej, jag vill ha hastighet på det här. Då tar vi B då. Som ni kanske läst så var det en stor skräll som vann i elitloppet. Timo och K vann efter en stark öppning efter bilen Och stack till ledningen direkt och så tar på start i mål. Och där vann han på tiden 1 vilket som då var rekord och snabbast i en final någonsin. Så de båda storfavoriterna i finalen, både Eagle och Nuncio, kunde inte utmana. Varför att inte både Eagle som stack ifrån och vann på försöken 108? Men nu fick jobba i finalen, andra sporten, och ut i dödas. Alltså. Men frågan är, från vilket land är Timo K som vann hästen alltså? Det kanske känns namn en gång. Timo K. Timo K. Timo K. Alltså, K. Okej, okay, jag, jag svarar på det. Uh, ja, vi kör. Ja, för fan. Uttalas det så? Tim och K, ja. Det, man säger så. Är det ryttaren då, eller? Det är hästen. Det, är det var hästen i någon. hästen, ja. Okay. Det sa jag ju. Hästen. Jag tycker så ryttaren. De brukar okej. hitta så här: Tinkerbell. Och... <laughs> De brukar ha jättelånga långa många Star, tår, Die, ja. Darkness, Forever. Ja, men jag är klar. Var det, är det färdigt nu? Ja. ja. Nice. Ja, ja. ja. Ja det här var fan svarade det. Det distade det där, Men inte. ska jag fortsätta med det jag har pratat om eller? Ja, ja för jag har för ett litet mejl eller något Från Spanien. Vi uh. har ju en vår korrespondent ute där ju för eh, uppdrag. Hon är på semester alltså. Ja, jag skrev det, det hon är vår korrespondent. Uppdrag Men eh, jag fick lite Vi en har skickat iväg henne ja. till Spanien så kan jag något som med medlemmar. sin familj. Jag ska läsa ut eller ta nu. Ja. Så skriver hon så här. Hallå Podis. Här är det varmt och gott. Tänkte på ett antal eakttagare som får resan än så länge. 1. Svänner på semester är ju typ det roligaste. Alla svarta kläder hängs in i garderoben och ut kommer de farglada klänningarna i pyfong Och halja sommarkläder och självklart en liten hatt till. 2. 34 kronor för en halvliters liters Pepsi på flygplatsen. Fy fan, det är ju rena rånet. Kan jag lova att jag nöt av dem, skriver Mikulina. 3. Varför envisas alla med att knäppa upp bältet så fort lampan i taket sitter och lysa på planet? Gör ni också det? Frågar hon oss. Det är som att de tror att nu är faran över. Puh! Vi överlevde. Men sanningen är att man fortfarande sitter i en plåtbok som flyger. Så sjukt att man kan flyga stora planer överhuvudtaget. Tycker om mycket. gick Och sista. Eh, tror det skulle vara en massa glada pensionärer här. Men faktum är att det finns en massa unga också. Hon har bara sett två stycken paramobiler. Tror det hela strandförplanen skulle vara fulla av dem. Tjej fick hon för att hon var fundersfull. Veckans laddom, öppet sinne och ta inte bara det är 65 plus tror jag. Tack och hej! Leva upp på dig! Öppet sinne, brudinne. Det här du inne? Är det, <skratt> det, <är> det, <skratt> det. soligt? Ja, ja. Jag måste ju ändå fråga. Jag vill ju lite när jag läser detta först då, när jag fick det. Mm. Så kan jag säga jag har ju bara flygit två gånger om mitt liv. En ja. gång till Gotland och en gång till Turkiet. <skratt> <skratt> ja. Det man destinationen <laughs> <laughs> var. Gotland för Jag var frågade varför jag var. Att jag vann flygbiljetter du? så jag tänkte att det var godsflyg då. Så idag. du vinner ju fan allt. Ja, vad vann du det ifrån? Var det också bingo lotter. Nej, Radio Båsta. <laughs> vi vi har ju de här <laughs> <stations>. <laughs> okay, aha. Du, ja, det stationer. Okej. Ja, i det tidigt. Jag vann jag en luns på Malens kro och jag vann en bil på stad och hur heter det och så lite. du är fan galen att. Helt jävla sjukt. men jag Men jag tänkte jag tänker också säga så att jag gjorde det nog ändå direkt när när du vet, den här lampan försvinner, att man får ta av vet jag det, ja, alltså, Jag håller väl inte riktigt med om det Mikkelina säger om att man fortfarande är i en flygande plåtburk, för de släcker hon menar, menar hon när man är i luften? Eller när man... Nej, hon, menar, hon skrev så men sanningen är att man fortfarande sitter i en plåtburk som flyger så sjukt att man kan flyga stora plån överhuvudtaget. Jo, men menar hon då att folk knäpper upp dem när man är i luften? För det är ju alltid jag. Ja, hon menar ju liksom, för du ska ju alltid ha bältet på i start. Ja, och när man landar. Ja, när man landar. Så då, när man kommer upp på rätt höjd så blir pling! Så får ja. du ta beltet bältet och då tar alla av det. Så här, då hör man ju bara... Ja. Jag tar alltid av det. Jag ja. tror fan, jag tar inte heller av det ja, ja. ofta. Det, här, det kan vara. Jag, jag, jag, jag bryr inte. Nej men det är inte jobbigt. Och sen, jag, jag är heller på det om typ, planet störtar. Och liksom, ja men fall jag ja. sover eller någonting ja, och det blir turbulent. Och jag har sett för många filmer för, intort, <laughs> för att ta av det. <laughs> jag kan ju säga så att jag tar jag av det. för Den gången jag har upp till Tokyo så var vi med studentresan. Så då skulle man ju hoppa runt bland stolarna och köpa in dricka och man skulle liksom... Nej fy fan, vi hade hatat det oh, om jag var på det det är ju värsta, oh, värsta Ja men det är sånt. jag, jag har ju gillat heller, men det är, det är alltså, grejen liksom. Så. Jag knäpper ju bara upp det för att jag tycker det är bekvämt. Alltså det är inte obekvämt att bara slappa av det lite. Nej. Men då är det väl ingen mening med det. Eller... Men jag brukar inte ha det så tajt. Nej. Alltså... Men alltså... Det är viss mening med det. Om planet åker ner så flyger du upp det Mm -hmm. okay. inte Men det jag undrar, alltså de här bältena då på planen, äh. är de egentligen tänkta att om det blir så här riktigt stort så att man tappar, alltså att man börjar sväva så där. För ni har väl sett de här som flyger i sådana yeah. tomma flygplan så uh -huh. flyger de runt sådär. Är det att man inte ska sväva iväg då? Eller? Ja. Jag tror det och slå i liksom för du Men hur långt kommer man Det bara att du inte ska. Nej men du kan ju slå ihjäl dig då på Alltså du kan ju mm. överleva landningen men du kan ju slå ihjäl dig på Men du på undrar vägen också ner. den här flygplans den här kraschlandningspositionen man ska inta när man sätter sig med huvudet mellan knäna. Det är så att du skulle dö Är, det, jag tänker, är det inte det för att man ska bryta nacken direkt då eller? <laughs> Nej. För det, jag, menar, jag tar, Tänk. Ja, om man ja. landar lite snett så här. Ja. Man lär ju flyga fram först då, eller hur? Nej, Den men det är, det är väl vanligare att få liksom wipplerskada, tänker jag. För det, bältet sitter ju bara du i Du tänker milian. att det är därför? Ja. ja. Eller så spänner man hela kroppen bara. Ja. Nej, nej, nej, nej. Ja, Jag ska ju bara säga, att jag tror inte riktigt man tänker på det. Om eller man ju flyga på en, nej, nej, nej, nej, nej. men det är ju lite samma ja. sak som oh. att böja ner oh, så Om flygplats skulle väl börja krascha, jag tror inte man tänker på det. Jo. Det som inte bara så nu börjar flyga. Jag skulle leta efter fyrshots. Om ja, Men varför har de inte fallskärmar istället för såna jävla gasmasker? För att jag tror inte de har tid eller, uh, uh, hur ska alla hoppa ut ur planet? Ja. Passivt i shell där alla andra hoppar ut. Nej men hur ska skulle du förstöra lufttrycket i planet helt med att du ska Men det där <här> tror jag Richard är en Det där tror jag är myt om att det typ så här folk sugs ut. Nej, Nej är det skön det är De har eller? ju testat det på Mythbusters, det var ju inte så. Om du tänker i den hastigheten i den altitud klart de flyger. Nej men ur. alltså i Mythbusters, när ja. de testade det här så var de ju typ på 10 000 miles eller vad fan mm. det är man flyger på ungefär, det är mm. väl 30 mil eller sådär. Och då testade de ju att liksom ha ett öppnat fönster och det hände ju inget. Det var ju inte som att folk Nej men fattar du fattar vilken hastighet du har också, när ja. du dyker ner mm. med ett plan. Det är ju mycket snabbare när ja, du... Ja men varför skulle sugas ut tricket mer luft på. Ja, Men trycket det... jämnar ju ut sig När du flyger neråt Tänk så här en, eh, om du har en, liksom en stängd Kolaburk Och sen drar du den med liksom mot vinden här nu Måste du klappa mig på <laughs> du Ja, men det kan bara råka bli så <laughs> Okej okay. Den har betydligt mindre eh, Luftomstånd än om du hade haft, haft en, liksom för då, då vill Ett jag bara... hål i din kola ja. mm. Ett stor, stort mm. hål i din kola mm. För det skulle liksom Kämpa mot. Mm. Så om du har ett hål i ditt plan då kommer det liksom strömma luft som fan i planen. Ja, men det är inte som att folk sugs ut. Nej, de kanske inte sugs ut men det är ju, alltså sitter man inte men fast så kan man ju. så är det ju typ de här ju... snakes on a plane. Men då jag räcker det med filler. bara vara pistoler. <fans> ja, då går det ju inte bara. Det var ju okej okay med det. Jag var typ, jag vet, jag vet, plan maxat med ormar. Men, just men den grejen <laughs> störde dig. Nej, nej, jag menar att det, det är ju inte så. Det är det som stör men, mig, att de nej, gör så i alla sådana filmer. Men det är ju inte så. Jag fick ju sitta på en sån här plats där man hade den här men dörren. Den, så osj. får man ju skriva på en lapp om dem och säga Ja, jag kan ta hand om det här om vi står. Va? Jag jag vad säger det? de? Vad gör de om man vägrar sig på den? Då får du bara byta plats. Mm -hmm. De har en massa legroomdäck. Så det är ja, vi satt ju kvar. Mm -hmm. Men vi fick ju skriva på en lapp att ja, jag lovar att öppna dörren. Och ja, okej. Mm. När vi flög in Indien, då satt min polare så, men då fick han inte skriva på någonting. De typ bara, du öppnar om det händer något. Det var ingen, det var ingen snack om saken. Det var så här, om du öppnar, eller så slänger vi ut dig grejen grejerna är ju vad fan alltså börjar planet störtar ju alltid någon så även om jag blir tafatt och inte kan göra någonting för att jobbigt så räcksland det är alltid någon som springer men, fram till det. Men varför jag skulle man inte öppna? Är nej jag vill inte. Nej, men man kanske blir göra. Ja man kanske får alltså, är, då det, kanske man inte ska se. Då Exakt. är det så här. Då kanske man då ska. Varför, då, då man men jag på. Men då vet ju inte hur jag? Ja, men då blir då blir det ju så schysst då har man skriver på ett kontrakt att man har bundit sig till att man är ansvarig för det och så får man panik och så blir, kan man få skit för det ja. sen. Det är också det är de frågar mig om så här, sjukdomar och så. om man säkert något sånt. Är jag jag sån till, ja, men, kanske, att, du weak uh. fuck? Jag har klina. Men fan, <laughs> oh, jag har haft en stroke <laughs> eller någonting. Mig. Min höga arm vara. inte riktigt optimalt för att man dör. Det går det är någon nej. som är förlamad från axlarna och ner. att Han bara, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> jag riktigt. <laughs> men, jag kan försöka. <laughs> ja, du, nej, men jag har aldrig åkt i sånt plan när man börjar skriva på så. Men du kanske aldrig har suttit på den platsen? Nej, du har charterresa Men till... Jag kan för inte se det framför för, för mina plan. Bara så två rader med stolar och sen så... Ja, men det är ja, nog olika. Att... så ja. är det ju två dörrar. Och den som sitter vid de dörrarna måste vara ansvarig för att, att typ öppna den. Fönster, men jag satt jag en vinge en gång och där var ingen men det var inget dörr. Det är fler dörrar, det är, olika. det är väl tre. Ja, vissa har sats... väl bara i bak och i fram. Sex har ja, det, det är. Det är en ja, vanlig planet inte har eller. bak och fram. För, ja, och sen eller... en utrymningsfönster ibland. Ja, eller mitten och bak. För de säger alltid, tänk på att närmast en kan vara bakom dig. Det beror på där. stort planet. Ja. Men ja. Typ, såhär, typ Tysklands plan. Alltså man åker med billiga Air ja, och, ja, ja. De är ju bara bak och fram. Liksom. Det är inte så mycket. men jag var, När vi flög till USA. Då var vi på ett plan där det var våningar. Mm. Jag har aldrig oh. åkt i sånt innan. Så då fick man gå ner på toa. Fick man gå ner på ja, en trappa var du där så upp Va? Var det där uppe också? Nej, eller det vet jag inte. Okej, okay, alltså, det var bara en våning ner till toan. Jag, jag lite här. Mm. <laughs> Men det var häftigt ändå och det var så jävla nice. För då mm. kunde man ju liksom gå och ta en liten promenad. För man vill ju inte, alltså ska man sitta i fucking 17 timmar. Då vill man ju upp och stå lite och röra ja, på sig. Det ska, vad heter de? Uh, Emirates sa typ så här galna typ med barer och oh, filmer. Sett. och min Min kompis utbildade sig till pilot. Han, det är hans dröm att flyga. De, han går ju som segelflyg och nu går han även pilot. De är, om ett år han är han färdig så att han så ska flyga med Ryanair då. Det är väl det som är lite som flygtim och sånt måste som jag har först. Då. Ja, så, oh, ja. så det, det, det är rätt är så sjukt så jag kommer typ aldrig våga oh, ämne nu kände jag men jag kommer aldrig våga åka med typ min kompis. Nej fy fan. Men fattar <håll> ni Varför jag men jag jag jag dig. Det är man känner ju <hållandet> sig som ibland man alltid våga visa kompisar kör bil till exempel. Men det är en annan grej. Bil jag skulle aldrig... Jag, jag, jag, skulle jag känna någon som körde bil i, alltså som ett jobb, och då menar jag inte de här typ ryska postenbilarna, för de kör som idioter, men det är väl någon som kör lastbil, för lastbilskafforna har ändå, de, de är ju kontrollerade varenda jävla meter de kör, så har mm. ju någon koll på det. Alltså de människorna kör någonting. Alltså om man är utbildad chaufför inom vad som helst, till busschaufförer, jag skulle aldrig tveka på att åka med en sån. Piloten tror jävligt höga intagnings... Eh, jo, alltså grejen är att På det, det är sådana här fystester och allt sånt där. Mm. Ja, ögon... Test på 8000 spänn innan man ens försöker. Och det, och det är liksom så. Här, det... Är det? Ja, alltså uh -oh. fysisk, om du är fysiskt kapabel att flyga. Åh oh, fy fan. Och det är så här du får ju ha oklandolysyn typ. Vad sa du nu? Oklandlig heter inte det. Alltså du får inte ha någon dålig syn alls. Heter inte ja, du kan, ha, okay. du kan ha lite. Men, men du, du får ju, inte vara för dålig. Men då jag, jag, jag skulle ju aldrig kunna bli pilot. Nej. Nej men, mm. jag, men jag skulle alltså, du i fast jag vet inte kanske Man har aldrig sett pilot med glasögon alltså. kommerciell pilot tror jag nog det skulle kunna bli? Jag jag skulle aldrig kunna få flygat för likplan. Alltså, jo kommerciell tror du det skulle alltså, så länge det är inte är stridspilot pilot så tror jag inte alltså, kan ju också ha synfel. Mm. Du får bara inte ha för grova synfel när du söker. Nej, inte. Men sen får ju typ alla får ju sämre syn mm. när de blir äldre. Det ja, alltså, är en anledning också, förutom att G-krafterna, men det är ju en anledning piloter, retires, alltså ganska tidigt. Ja, jag tänkte precis att säga, mm. de går väl i pension ganska känner mycket tidigare. Bra, eller? Ja, nej, det är lugnt. <laughs> <laughs> men de gör väl men, men vad är det, ja, alltså? Inte, inte länge inte som först. Jo, jo, jo. Jag tror inte man känner så här superbra om ja. man Kaptina köper för det Brian. Mycket, och men ah. Min kompis sa att han ska, han ska flytta till Dubai tänkte han ju flyga där på Emirates i planen, sa han till mig när vi åkte tog ut en gång. Är en det planen? Ah, det det själv det tänkte inte jags jag på. Det tänkte inte jags jag på. Nej, men i jag alla fall. Inte det är en flygplan planen. Planen. planen. Jag har det plan. Där kom den! <fart> jag trodde ni gärna mot Emirates Nej. först. Jag bara, vad fan är det? Jag <fart> fattar inte. Emirates! <fart> <fart> <fart> <fart> ah, Emirates ja, Emirates! Det är ju något match vi skulle skrätta är <fart> Nej, det är förstås <fart> uh, <fart> Men då har du och har de najsiga plan? Nej, men det är väl de så och Qatar som Tatar, har utsatt sig ja, till världens bästa flygbolag. Qatar är ju asna. Jag flög tyvärr bara en kort flight med dem. Hallå! Familjen! Hej och ni lyssnar på familjen igen ja, Men det har vi inte lämnat i den Nej men nej. det är ju det ändå Jag tror att det är många favorittidpunkt på veckan när vårt nya avsnitt kommer ut ja, Det tror jag också tror du det? Det grej för att jag, har, jag har tänkt på som jag skulle tipsa Alla, alla. i de här travgrupperna som Mattias <laughs> postar. Har du nej. postat det här? Det är det nej, har nej, Den enda gruppen jag postar i nustiden Det är svenska poddar Ah, okay. Och så har jag på om jag ska börja göra det i den internationella gruppen också. Podcast jag tycker community. det är fruktansvärt kul att du ville att vi skulle länka i Trav. Men jag fick... Som att det är vår målgrupp. Ja, men jag, fick... ja, jag, jag kollade ju med henne för jag känner jag är admin i en av dem. Eller jag vet du, moderator. Va? I en jag... av trav -grupperna? Så att jag kan ta bort folk och lägga in och ta bort inlägg och styra och ställa. Helt sjukt. Den, den, den, den, den har 8000 medlemmar. Hur gammal sa du att du var nu igen? Jag, jag tittar faktiskt på Melodifestivalen. Men det är, men inget, det är inget tecken på att du Nej, Jag förstår inte vad det är för försvar, Nej, men Mattias. Grejen är att jag har alltid varit lite gammal i sinnet. Mm, det har du verkligen. Ja, ja men jag, har varit så här, jag var liten tänkte jag sagt. Det här segmentet heter djupt stund. Nej, men, det, det kolla, är djupt, för det är så ytligt. Så här. Det första man tänker när Mattias öppnar munnen är liksom, oj, vad lilla gammal. Tanken var. var att jag skulle gå in på det djupa. Jaha, Aha. Gullan vill prata om något annat. när tid. var det första gången du upplevde det här gamla sinnet då? Nu är det Karlavagnen i P3 du. Han ni lyssna på den? Med p 3 är det väl? Nej, det går på du, P3 och P3. Det går, jag tror det går över, över alla på kvällarna. Okej, okay, ja. Fortsätt Jolan. Eller Mattias. Mattias. Eller vem som vill. <laughs> det, det är ja, men detta känns ju jättefint att sitta prata om. Men jag tror det var... Ja, men sen när jag typ började bli medveten om mitt eget sinne, tänkte jag sagt. <laughs> Hur då menar du <laughs> Innan När han gick från att vara en amöba. Nej, ja, men grejer var. Så, så så länge du vet har du varit gammal. Nej, men om, om du tänker så här, innan du blir innan man blev fem typ. Så alltså, matte det var nog berorlig, det du har sagt hittills. <laughs> kolla om du tänker så här. Vill du komma med något djupt där? Men om du tänker så här, innan du är fem. Ja. Eller efter efter du är sex, kanske när du börjar skolan. När man börjar förskolan. Mm. Då kanske man liksom så här, då börjar man ju tänka och ägna egna osikter i början när man är typ tre år, tycks jag att jag bara sa: "Mamma, nu vill jag lyssna på den här Spotify-låten." Ja, det har man väl. Jag kan ju, nej jag jo. kan inte säga att jag var så. Alltså, så man, typ att kunna prata, så man ju. Vill, så jag, ja, man man, man hade ju lite jag, jag tror inte jag var så. Jag tror att jag, med, jag tog som kom. Eller du så. bara följde med. Jag, så jävla så jävla jag alltså, på snäll Nej ja, ja, men mm. jag tror faktiskt inte jag. För jag var så. Alltså, man har ju saker man tyckte om och så. Men jag tror att jag ändå var lite så. Uppe. Ja. Lite så. <laughs> ja det var bara en bild som ködde här utanför. Men det är för att vi, alltså är om idag, vad är hon nu? Onsdag 1 maj. Klocka, jag har det du någon i, släkt som är väldigt lik det? Hela min släkt är lik mig. Ja, har jag. Alltså, alltså, tänker det. Kan ni föreställa er det? Eller? En hel klan. Klan Nilsson. Nilsson. Jag ska visa en bild på jag min farmors. <här> oh, oh, <här> jag är den lugnare ibland. <här> oj, oj, oj. ibland. Oj oj det? det här kommer jag få mardrömmar ja, om. Alltså, matsa matte i rummet. Ja, matte Jurey, alltså. halley, halley, halley. Och <här> den ena är värre än den andra. Jag får ha mycket sprit och så man drickit vem som är lugnast. Nej, men jag menar på... mer som i, i sitt normalsinne. Ah, Normaltillstånd. På, ja, på, på, på farmors pappasida blir det ju. Där är vi ju 120 stycken ju. Damn. Och där ja, är... men umgås ni med alla 120? Jag umgås nog med, sig. 119. Kalle! Kan dra ha hotell? Jag, jag skulle umgås och hänga med säg, 50 av dem. Åh oh, herregud Gullan häller upp en liten <laughs> drink här Vi, vi snackar vi två lite vodka <laughs> här alltså, Det är inte dåligt där. Och så Fanta Grapefruit ja. Och så lite is på det gullan jag ska, jag, ja, tar en jag ska typ en bild här nu och visa för gänget här Jag, jag ty kommer tyvärr inte kunna lägga ut det på Facebook för lite Jag vet inte, alltså den här färgen där som det, är näst, det, är, det är lite för typ Jag vet inte, orange för att kunna se ut som ditt rosévin Det är lite för eh, Likt eh, Fanta exotiskt tycker jag ja, Nu ska jag få se en bild ja. på ja. klanen Nilsson Nej, Det är ju på ena sidan ju Ja, det hade varit jättekul om alla var blonda och hade glasögon. men grejen varit är att de har inte det. Nej, tyvärr. Jag ska visa. Där är ju jag, till jag exempel. Det är det. Ja. Men grejen är det är ju vara så att när vi har så här... På, vi har ju vi har 120 halle, halle. På, på farmors pappas sida. Sen är vi 105 på farmors äh, pappa ser som vi farfar ser. Ja, men alltså när du säger 105 pratar du bryllingar och alltså allt det, sånt det, där är, det är då? Här är ju min pappas näskesyn. Pappas näskesänom Precis, är så då är väl vi att, också... Brylling är... Då, jag, jag som har syrisk har... Alltså jag ser ser inte ifrån om alla ser ut som att Men nu, jag tycker inte. vi borde ta <skratt> den här bilden och fotoshopa in Mattias. Taget. <skratt> <skratt> så du kan byta din omslagsbild på Facebook till den här. Och det blir så jävla roligt. Och så, så går hans släkt in och kollar på den bilden. Och de ba, Fan, det, ja, det ser bra ut. <skratt> är ni alla nära då. fina <skratt> <skratt> <Ja>, alltså, <grejen, skratt> vi av, av de här skulle jag kunna dela på Om du delar detta i 3 tre tredjedelar, skulle jag kunna säga en och en halv tredjedel skulle jag, jag vet ja, no, no. Om vi delar på en tredjedel. Nej. Va? Han sa väl det. Du kan ju inte, nej, tre tredjedelar. Alltså du, ah, om, ursäkta, du delar, ursäkta, om du nej. delar folket i bild. Om Nej, jag bara, jag bara menar på att... Så jag, jag, om de här så umgås jag med... Jag kanske, alltså, om vi säger nära umgås med kompisar så kanske säg 15-20. Alltså som de, när jag menar kompisar, nära kompisar. Så. Vilka kommer när du fyller år och vilka firar ni en julma? Eh, när vi firar jul så brukar vi vara... Om vi är på mormors sida, är vi, då, vi är 14 stycken. Farmors är vi 11 på. Men som nu när jag firade min 20-årsfest så var vi 45 stycken. Och mm. sådär. Och sen men hade det du... Men, det är ju, alltså, men drar man ihop en sån? Här? Jag menar, om vi skulle dra ihop äh, mammas och pappas sida med... Alltså jag menar, min pappa har ju typ 22 kusiner. Hur många och så kusiner ska... har du, Matta? Eh, sammanlagt har jag 12. Okay. Mm. Då är vi fan fler än dig. Men, jag jag men hur kan det vara så jävla många om du bara har Men pols? men då man väl dratt ihop en sån yeah. där släkt sen får du tänka ja, på ja, Hans. är ja, ja. ja. ja. alltså, till exempel här är ju mina sysslingar och som är pappas ja, ja. sys, alltså, det, blir, det vi vi är ju långt bak. För att när, Oj, det, som vi sen sett, vi i bland i tidningen står det så här familjen Nilsson haft släktträff i så står det i tidningen typ, med vår bild. Ja. Vilken jävla hybris ni har. Ja, det är så har vi också är i vår tidning. You're my family and I love you but you're terrible. You're all terrible. Kör vi? Ja, nu kör vi igen. Mm. Vi har haft lite teknisk manipulation. Vi pratat om incest, vi pratar om Mattias släkt. Det är så det oh, och de är. hänger Nå. inte ihop, det kan jag ju säga. Det så de jag, jag, men Så och, och, Innan Mattias fortsätter med sin familj, för vi ska inte prata mer om det. Nej, jag vill bara försvara vi mig. Vi har faktiskt fått in eh, Matilda i i rummet i hos Mattias också. Hej mm. Mattilda. Hej hej. Välkommen. Detta är här. lite, så, detta är lite som biuren i musiken. Hon hade hoppats <skratt> på frårefest men nu <skratt> <skratt> <skratt> blir det på är det här istället. Ja. <skratt> ah, men det är, Nej, nu det, det kan du glömma. Men det är lite som äh, på ja. småstjärnorna. så. Så vem ska du vara? Oj. jag ville verkligen vara och med Rowan när jag var lite. Om det här hade hänt. Oj. Nu jag, du kanske är lite ung för det, eller? Jag så varför, små, jag så små stjärnorna är väl. Minste eller stora, har jag sett allt innan 80-talet eller? <laughs> <laughs> 80-talet vad stod det vägen? Nej, jag tror inte Mattias, att Mattias har tittat på det här sedan, i någon så här arkiv. Sen har gått till Nej nej men små stjärnor, det var ju det, sen fanns det ju stor version också av det. Alltså men då, stora, då de ju Sikten på riktigt. det. Mm. Då de, ja, ja. Precis. Men det var ju många känner som har varit med där ju. det, det, det, det jag vet jag inte. Nu sitter jag här med mitt dator så kan kolla. Säker på det alltså. Vad heter det stora stjärnorna? Vad mot det du är eh, säg åtta år och så får du komma till en studio och så får du bli, säger du ah, hej jag vill vara Britney Spears och då kommer de kluta dig till Britney Spears och får du sjunga Mima till en låt med Britney Spears. Mm. Det var ju några som har kis en gång de var coola och och när de Ja, ah. oh, precis Har oh, ni det på ah, det är så jävla missade coola bombar. lilla killarna ja, jag kan bara säga Cecilia Ven, Ven... Cecilia Wennersten var med inte han inte Linda Bentsing ja du har ju Magnus Becklund som var med i Fame Factory sen nu han, han, han sjöng han nej men Jessica Andersson. med Liffins, var med Give me your love give me all of your love. Ja inte fein factor var inte det som kom in under i då på 3:an ja men hoppar att Gustaf Ja någon ja jo so Bart Carl, uh, Bart Och sen det var kass så då sa de ner det typ direkt för att det var för lame Det var ju någon, någon ganska ung kille som var med där som alla var tyckte så jävla mycket om vad heter han Där in Nej det, jag det ska kolla då. här på fein factory nu kollar vi här Shit vad han var cool Ja Jag kommer ihåg det så mycket Alla var kära han Men det var ju så det var ju punkbands man på jag minns inte om han var Dan Daniel, Daniel. Vann. Men det var det var ju en det var i många säsonger Va? Jag tror han är gift med Laurien. Andreas reas i är med mm. då också. Han så sjung i Melifissons som har rätt mycket låtar. Kan du bara sluta droppa namn? Johan Beck vad är det ni tänker på? Jimmy vänta jag uh, Ja vi kan gung gung gunga ja, dina ja. han som det var någon Gullan, kan du sluta prata sing tonight, Nu är det Gullan som bara gör det här, vi... Det är ja, inte Anders Karlsson det, Vicky, det, är det är Anders Jansson and, and, and, Andri, and, Anders Johansson är det du tänker på som gjorde det? Aha. Okay. Ja kan vi inte få, jag vill, nu kör vi quizet. Vi lugnar vi ner oss, precis. Vi går vidare till vi avslutar med det här. Resultatet. Ska vi låta Matilda få han ska svara oss och vi ska köra Nej, inte in Nej. det inte hon kan jo. få säga, du mm. mm. kan fråga henne. Ja. Skitsamma. Och så har jag även, eh, även eh, Mikkelinas svar, så jag kommer att vara Mikkelina nu och säga hennes svar. För jag vet ju vilka hon inte har alternativ på. Ja, fan, ja. fuck hon får med. hon kunde ju googla. Eller hur? <laughs> då får inte hon vara med. Googla. Det var ju det jag sa i chatten. Googla. Men då tar vi första frågan, googla. Jag ska bara ja. ta en klunkare. Spänningen stiger. Nej, men det var ju den stora dagen för Sverige nästa mm. vecka. Rosigt. Mm. Det är ju nationaldagen. Men vem var då texten skriven av? Mohammed Li. Vi tog alla alternativ. Nationalsången. Då är det A, Carl Fredrik Lundqvist. B, Rickard Dybeck. C, Louise Allén. Jag svarar B. Jag svarade A. Jag svarade A, men jag tror faktiskt det är Louisa Len. Nej, det är faktiskt B. Det är Fuck. Men, men, jag visste att det var en man. Såklart det är en dude. Of course. Ja, det är såklart det är en dude. Knackar vi får, får, får besöka om tre sekunder, så jag kanske ska vänta med frågorna. Nej, ska fortsätt. Egentligen är alla tre på ett sätt rätt. För att Carl Fredrik Lundqvist försökte lägga till tilläggsfasor. Han ville ta bort, jag vill leva, du är till. Jag älskar dig Sverige istället, vill han göra. Mm. Och Louisa Lén har gjort två strofor som försvann 1910. Det var då att han, var, hon, hon ville också lägga bort att hon ville ta bort... 1900, när Dybäck skrev den så rådde det skanavanis. Och det, då, att det då handlar vi om Norge Sverige. Så ville hon lägga till mer Sverige då. Men då tar vi nästa i yeah. <laughs> Yes. Det som hon skrev finns kvar i nationalsången, men man sjunger inte så det finns en varst tid som man aldrig sjunger. Okej, okay. yes. Ja. Tack. Vilket år skrev jag nationalsången då? Inte. A, 1844. B, 1910. C, 1849. Jag kör. C. Ja. Ni har väl va? Nej. Alltså, Nej. Jag har haft fel. Ja, 0,5 på det ju. Ja då. Jag är det ställd på 44. Ja man. 1844. Ja så C. Det är A, 1844. 0,5 på en. Du är lika. Du var rätt alltså. Ja. Mm. Då rika Richard Döjbäckten. Mm när ja, var ja, man sjung tidigare då egentligen då har jag funderat på mamma Mia man kanske inte hade <laughs> någon national så nej men jag tänker om många, jag vet de säger för när måste väl för det ja det var ju national uh, romantism sånt som kom in mm, kan det, ja. säg Nationaler det national romantism kom in och det är ju därför ja just det det är därför Matilda kom in här. Ja. That's why she's ja, men, here. När den kom in så, så började man ju med folkdirekter och allt möjligt. bara för att eh, Jag ska öppna dörren. Ja. ja, men det fick vi lite trivia. Ja. Du har svarat fel på en fråga. Hey. Ta, ta en stol och sätt dig. Nu tillkommer här. ännu en människa här. Men, vi ska bara han har ju bara varit med i typ fyra filmer. Nej, ja. Alltså, jag ska bara. Får du fatta om vill, ska bara var Nej Han var med tre. Roger Moore var med sju stycken. Jag var inte alls. Roger jag har minst. Nej. Det var han på 80-talet, timme och fuck Jag blandar ibland. Han var med en. Alltså, ja. det rullar fortfarande, så vi får gärna prata mycket. Ja, är Mattias det håller på att göra. Han är värd just nu. Ja. Så medan han är lite värd, så pratar vi om ja. frågorna som kommer sen. Och jag var sa nämligen att Gulland svarar fel på en fråga här. Var det sju barnfilmer? Det är sju bondfilmer. Mm, mm, för den har jag svarat mm, den frågan ja, jag trodde på. Den förra veckan. Jag tror du var antingen som Okej, men då går vi lite händelserna i förväg ja, här. Ja, ah, förlåt. Men då är ju som sagt: Det är väl ju så att från början. Vi kanske ska hälsa Max här. Välkommen så. Jag vill bara säga: Hej, Max. Värma Max. Jag vill bara säga: Det blir för långt om du ska ja, gå säga vilket år blir Sverige för någon långgående dag. Det var ju bara gula, jag svarade 2005. Det gjorde, du det gjorde du inte alls? Jo, inte det ändrade. Jag ändrad. gjorde allt alltså för att bara för att titta. fuskar. Nej, jag har faktiskt gjort 2008. Ja. ja och Gullan? Jag har svart 2002. Ja, jag skrev 2003. Så så då är det är fel. 2005 yes. är det. För att nationaldagen... Okej, okay, vi går vidare till... <laughs> ja, vi tar nästa. Men eh, nu var det... Om James Bond, Roger Moore bla bla <laughs> ja, Hur många filmer var hur han många med? Var med. Men det viktiga att sju. säga här är ju att det var bara en productionfilm, vill jag bara säga. Ja, men det, vi, vi vet inte vad skillnaden är. Det är alla fall sen finns det ju... Kan inte säga de får. Ja, ju. det är svaret. Ja, det är sju stycken. Ja, yes. det var det yes, så. B alltså. Ja. Det var B. leva låta dö. Man är med gillande pistolen. Ja, ja. Elkadespistol. Ja, det Ja, okej då. Yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> Men vem har då gjort festfilma efter? Sean, Sean Connery. Connery Fast Sean Connery gjorde väl innan? Ja, men han men kunde han ju. Menar gjort väl efter han kunde ju ha gjort lika många. Alltså, alltså, fler alltså, om, om du listar alla filmer. Ja, alltså, ja. Men det var lite missvisande när du sa efter. Ja. Alltså, ja. ja, Nej, jag tror Jag tror Sean Connery. Inte... Danny Craig har fortfarande bara gjort typ fyra stycken. Ja. Mm. Det är så här: är George Lashenberg Le har gjort en, Timothy Dalton har gjort två, Danny Craig har gjort fyra, Fred Brosnan har gjort fyra och Sean Connery sex. Ja, Sean Connery ja, ja. rätt svar. Yes! Det var Sean Connery. Hur många har Danny Craig gjort? Fyra. Men det är ju några till på väg. Nej, han ska sluta. Han har väl en till på väg? Ja, ah, nu kör vi han har en till. Att Charlie Hannam ska bli nya i James Bond. Nej, Fast han är inte britt. alls där. Fast han har förnekat det. Jo, han det. är ju bara Britt. Han är Britt. Han är Britt. Det han har han är fett snygg. Det. Men han har förnekat det själv. Ah, vi går vidare nu. Yes. Luke, eh, Luke Evans skulle jag fan vilja se. Han men, som den var den Dracula. Men alltså, jag tänker inte såhär. Kör, Nej, nej. Det är faktiskt inte Mattias som säger Nej. Nej. Men vad heter då där i Solvara. Jägers Rom. Jag ska. Solvalla. Solvalla i Stockholm, Åby, Göteborg, Jägersro, Malmö. Ja, men vilken försvar? Ja, var... Solvalla. Ja, men också. <laughs> ja, ha, ha, jag kommer vinna. Det finns 33 banor i Sverige, från Malmö söder till Boden i norr. Jag kommer vinna. Men eh, från vilket ja, land? Vilket Vill land var man? då vinnarhästen ifrån? Timo K, Trav. Finland. Jamaica. Jag sa också Finland. Men, ja. vet, jag hade bara skrivit Finland. Var det <laughs> Nej, det var så här. Det var två hästar från Sverige, två från Frankrike och fyra från USA. Han är från Frankrike. Ja. Okay. Jag skriver på F i alla fall. <laughs> jag var nog. Jag kan ju säga så. Mikkelina hade tre poäng. Oj. Men nej, men hon... Hur många fick du? Två och 2,5. Jag också. Nej, det fick du inte alls. Jo, du har ju inte på Solvalla. Sean Connery och 7. Och sen vi... Sean Connery, sju, 1844. Och jag har ett på 1844. Sju, Sean Connery, Solvalla. Ja, men jag har... Ett poäng på sju, 1 poäng på champagne. Men då har jag tre poäng då i sådana Ja, säg det då. Du ah, jag tre poäng. Du, du, du, du vann. Då vill du ja. till och jag nästa gång. Yes. Det är, det, det är sista avsnittet nästa vecka ju. Jag säsongen. Du vet vad Matte ja. gör då? Ja. Det är det. Mm. Nu ska vi fortsätta. Nu ska vi fortsätta. Men jag, må, men. Så vi jag måste bara säga en sak. Hej då! Hejdå. Hejdå. Hejdå. För... Trevligt.